sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katiran li yawm al-din fa inna khayra al-kalam kalamullah wa khayra al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha kullu muhdathatin bid'a kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin fi an amma ba'd aziz al Əmimşə olduğum üçün hamınıza eləcə də özünə Allahdan qorxmağı nəsədirəm. Peygəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam 23 il apardığı təbliğat Ərafəsində səhabələrinə nəyi əmr edərdisə bir dəfə əmr verdi. Bir dəfə deyərdi, onlar da bunu canla başla son nəfəslərində də yerinə yetirərdilər. Məsələn, namaz qılın deyə əmr edər, bir dəfə onların yadına salmazdı ki, niyə namazı qılmırsan? Niyə vaxtını keçirirsən? Əksinə onlar bu gözəl ibadəti yerinə yetirməkdə yarışırdılar. Öndə gedənlərdən idilər. Ancaq çox qəribədir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, Allahdan qorxmağı onların daim yadına saları. Elə o ki, bir gün ərzində bir neçə dəfə xatırladırdı. Nə yer səhabənin Allah qorxu yox idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmın davamlı bunu onların yadına salması bu əməlin necə əhəmiyyətli olmasından xəbər verir. Allah qorxusu elə bir şeydir ki, onun üzərində çalışmasan, mömin olsan belə onu itirə bilərsin. Uca Allah Quran-ı kərimdə başdan ayağa dər ki, yüzlərlə ayədə möminlərə Allahdan qorxmağı buyurur. Allahdan qorxanların gözəl aqibətindən danışır. Allahdan qorxmayanların başına nələr gələcəyini xatırladır. Və ayələrin birində çox möhtəşəm ayədir. Allah Subhanahu və Taala bir ayədə iki çərə təkrar-təkrar Allahdan qorxmağı möminlərə əmr edir. Buyuruş: "Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun. Heç bir nəfs özünə nə ki, Ey iman gətirənlər, Allah'tan qorxun. Hər kəs sabahı sünnə hazırladığına Yəni hansı əməlləri ilə Allahın huzuruna çıxacağını düşünsün. Allahdan qorxun. Allah nə etdiklərinizdən xabardardır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in səhabəsi gəlib ondan nəsihət istədikdə, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm ona Allahdan qorxmağı tövsiyə edir. buyurur ki: "Allah qorxusu hər bir xeyirli işin başıdır." Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demək istəyir ki, əgər mümin adamın təqvası olmazsa, onun etdikləri əməllər də pusu ola bilər. Niyə? Ona görə ki, Allah subhanahu wa ta'ala yaxşı əməli ancaq müttəqilərdən qəbul edir. Ancaq müttəqilərdən. Əl-Maidə surəsində Allah subhanahu aleyhi ve buyurur ki, İnnəmə yətəqəbbəlullahu minəl müttəqin Allah Yaxşı işləri yalnız müttəqillərdən qəbul edər. Odur ki, hər bir mümin gündəli olaraq təqvası üzərində çalışmalıdır. Rasulullah s.a.v. və şəriyyətin ən təqvalısı olub. Hədislərin birində buyurur ki, mən sizin aranızda Allahı ən yaxşı tanıyanınız və Allahdan ən çox qorxanınızam. Ona baxmayaraq, Beğəmbərim s.a.v. gün ərzində yüz dəfə Allahdan bağışlanma diləyir və ona tövbə edirdi. Təqvasını artırırdı. Biz də həmsinin təqvalı olmaq istəyirik isə onun üzərində çalışmalıyıq. Allahdan gecə-gündüz bağışlanma diləməli, ona tövbə etməliyik. Təqvanın Tərifinə dair böyük alimlər, başda da sahabələr olmaqla gözəl sözlər söyləyib. Onlardan biri, Abdullah ibn Məhsud radiyallahu anhunun təqva barədə verdiyi gözəl tərifidir. Deyir ki, təqva Allaha itayət etmək və ona asi olmamaq, Allaha şükr etmək və ona qarşı nankor olmamaq və bir də Allahı zikr etmək və onu unutmamaqdır. Bu üç gözəl ibadəti yerinə yetirmək, buna müvəffəq olmaq üçün Peyğəmbərim sallallahu aleyhi və səlləm Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhıya gözəl bir dua görədir. Əgər bu duanı hər namazın sonunda etsəniz, Allahsı bu üç gözəl ibadəti yerinə yetirmək müvəffəq edəcək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhıya deyir ki, ey Muaz, sənə hər namazın sonunda müvəffəq bu duanı etməyi tövsiyə edirəm. Allahım, səni zikr etməyə, sənə şükr etməyə və sənə gözəl tərzdə ibadə etməyə mənə müvəffəqət verir. Biz də həmsin. Əgər gecə gündüz Allahı zikr etsək, ona şükr etsək və onun itaətində dursaq, və Allahi ki, təqvamız durmadan artacaqdır. Bugün biz sizə təhvalı insanların necə Allahdan qorxması barədə danışacaq. Və bu nəsiyyətimizə, bu söhbətimizə Quran-ı kərimdə olan mühtəşəm ayələrlə başlayacaq. bu ayələr ki, Allah s.ə.v. həmin ayələrdə Allahdan qorxanları vəzif edir. Buyurur ki, İnnəlləzina hum min xəşiyyəti rabbihim musliqun Ve zînəhum bi ayâti rabbihim yûminûn. Ve zînəhum bi rabbihim lâ yuşrikûn. Ve zînə yêtûnû mâ âthâ wa kulûbuhum wajilatun annahum ilâ rabbihim râcûn. Ulâ'ika yüsâlûnûne fi'l-hayrâti wa hum lehâ sâbiqûn. O cəssələr ki Rəbbinin qorxusundan əsim O kəslər ki, Rəbbinə heç kəsi şərik qoşmurlar, o kəslər ki, özlərinə buyurulanları yerinə yetirir və bununla belə qəlbləri qorxu içindədir ki, Allah qarşısında duracaqlar, haqqı sab olunacaqlar. Etdikləri əməllər barədə nə cavab verəcəklər? Onlar xeyrxalışlarda tələsər və öndə gedərlər. Budur Allahdan qorxanların vəsli. Onlar Allahın qorxusundan əsim əsim əsir. Allahın ayələrinə iman gətirir, Allaha heç-heç şərik qoşmur, özlərinə buyurulanları tam şəkildə yerinə yetirir, qəlbləri qorxu içindədir ki, etdikləri əməlləri görə nə cavab verəcəkdir? Bu ayələr nazil olduğu zaman, Ayşə radiyallahu anhə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə deyir ki, Ya Rasulullah! Bu, o şəslərdir ki, həm yaxşı işlər görür, namaz qılır, oruç tutur, sədəqə verir və digər salih əməllər edir. Həm də günah işlər görürlər, içki içir, zina edir və s. günahlar işlərirlər. Buna görə qorxurlar ki, Rəbbinin üzründə nə cavab verəcək? Ayşə radiyallahu hə? anh bu sualı verir, Peyğəmbər s.a.v. görəcək nə cavab verir? Deyir, xeyr, ey səddigin Bu, o kəslərdir ki, günah işlərdən uzaqdırlar. Etdikləri yaxşı əməllərin qəbul olunmayacağından qorxurlar. Burada söhbət mühsillərdən, mütəqillərdən gedir. O kəslər ki, yaxşı işləri görür və qəlbləri qorxu içindədir ki, birdən o yaxşı əməllər qəbul olunmaz. Əsan-ül-Basri al rahimə Allah bu ayəni təfsir edərkən Gözəl bir söz deyir. Deyir ki, mümin adam özündə Allah qorxusunu və yaxşı işləri cəmidir. Münafiq, fasik isə özündə günah işləri və arxainlığı cəmidir. Həsənul Basr rəhməhullah nə demək istəyir? Demək istəyir ki, mümin adam yaxşı işlər görməklə yanaşıb, qəlbi qorxu içindədir ki, birdən qəbul olmasın. Fasıqlər isə günah işlər görür və arxaindir ki, Allah onları bağışlayacaq. O xüsusda yenə Abdullah ibn Əsud radiyallahu anh'ın gözəl bir sözü var. Deyir ki, biz sahabələr günah iş gördükdə elə bilirdik ki, bir dağın ətəyində durmuşuq və bu dağ başımıza uçacaq. Siz günah iş gördükdə elə cümən edirsiniz ki, burnunuzun üstünə bir milçəy qonur, belə edəcəksiniz, uçub gedəcək. O düzüş gardaşlar. Təqva üzərində gecə gününüz çalışmaq lazımdır. Bəyəx dedim. insanların ən təqvalısı Muhammed sallallahu əleyhi və olur. Lakin buna baxmayaraq, məsum olmağına baxmayaraq, günahlardan uzaq olmağına baxmayaraq gecə günüz Allahdan bağışlanma diləyirmiş. Özü ağlayıb ağlayan. Xüsusən də gecə namazlarında. Davaitlərin birində xəbər verilir ki, bir gecə Rasulullah s.a.v. uzun uzadı gecə namazı qılır o qədər ağlayır ki, saxtalı, sinəsi, gözyaşı olur. Namazı bitirir, oturduğu yerdə zikr edir, yenə ağlayır, yerdə yaş olur, gözyaşı. Həyat yoldaşı ondan soruşanda ki, ya Rasulullah, niyə özünə bu qədər əziyyət verirsin, niyə bu qədər ağlayırsan? Əh Allah sənin bütün günahlarımı bağışlayıb. Cavaba baxın. Əfələ əkuna abdan şakurə Allahın şükr edən qulu olmayım mı? Allahın şükr edən qulu olması üçün gecə gündüz Allah'a yalvarır, ondan bağışlanma diləyirmiş. Və etdiyi duaların arasında ən çox etdiyi dua bilirsiniz hansı dua idi? Ya muqallibal qulub Qalbi ala ey qəlbləri çevirən Allahım, qəlbimi dinin üzərində sabit et. Həyat yoldaşı soruşanda ki, ya Rasulullah, baxı sənin qəlbin Allahın dinin üzərində sabitdir. Bu necə duadır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm belə cavab verir. Deyir, ey Ayşə, insanların qəlbləri ər-rəhmanın barmaqlarından iki barmağı arasındadır istədiyi vaxt, istədiyi tərəfə çevirə bilər. Dikqət edirsinizmə? Rasulullah s.a.v. demək istəyir ki, mümin adam son nəfəsinə de Allahdan qorxmalı, qəlbinin çevriləcəyindən ehtiyaf eləməlidir. Axıvcı Allah Qur'an-ı Kərimdə buyurur, وَمُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمُؤْمِهُ بِهِ أَوَّلِ مَرَّ Biz onların qəlblərini və gözlərini elə tərsinə çevirərik ki, Sanki heç iman gətirməmişlər. Nə qədər hadisələr olur tarixdə. Adam mömin kimi yaşayıb, ömrünün sonunda küfr edib kafir kimi bu dünyadan keçir. Bundan ibrət almaq lazımdır. İndi mən sizə sahabilərdən və onlardan sonra gələnlərdən bir neçə misal çəkəm. Bakın, görmə, onlar Allahdan necə qorxu bulur. Başlayaq dörd xəlifədən. Əbu Bəkr rəziyallahu ənhu bilirsiniz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi birinci xəlifəsidir. Cənnətə müjdəlanan 10 nəfərdən biridir. Canı ilə, malı ilə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ömrü boyu dəstək vermiş bir sahəbədir. Çox qəlbi yumşaq, kövrək adam idi. Quran ayəsini oxuyanda ağlayardı. Namaz qılanda ağlayardı. Hətta Rasulullah sallallahu əleyhi ölüm yatağına düşdükdə 3 gün cemaata namazı Əbu Bəkr qıldılar. Radiyallahu anh. Rasulullah sallallahu sələm, onu cemaata imam təyin etdikdə zürzlərdi deyir Rasulullah. Baxa, Əbu Bəkr ürəyi yox adamdır. Namazı qıldıra bilməyəcək. Bir incə ayə oxuduqdan sonra ağlamağa başlayır. Bəlkə Ömər qıldırsın cemaatə namazı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir xeyr. Belə bir sahabə xəlifə olduğu dövrdə yanındakılardan biri onu tərif edir. Və bu tərifdə həddə açır. Həbu Bakır radiyallahu anh bu tərifə eşitdikdə gözəl bir dua edir. Allaha yalvarır ki, onu bağışlasın. Və bu dua sünnə kitablarına, yəni hədis kitablarına həqq olur 15 əsrdir ki, alimlər bu duanı edir ki, qəlblərinə riyakarlıq kirməsin. Abbaqır radiyallahu anh ağlaya-ağlaya dua edir, deyir, Allahım, lə tuaxizni biməyə quyun və cəlni xayrə minməyəzunun və qfirli mələ yələmun Allahım, onların məni bu cür tərif etdiklərinə görə məni qınamaq. Mənim barəmdə Etdikləri zənnən, daha xeyirli etməni və bir də onların bilmədikləri mənim gizli günahlarımı mənə bağışla. Həmsinin Ömər ibn-i Xattab, radiyallahu anh, misal səkəyir. Bu səhabe ömrü boyu Peygamber sallallahu aleyhi və sələmə sadiq olub. O qədər təqbalı insan olub ki, şeytan onu görəndə yolunu dəyişdirib başta yolla getirmiş bu sahabənin təzilətinə dair neçə-neçə hədislər rəvayt edilir. Quran-ı kərimin 6 ayəsi məhz onun təkrifindən sonra nazil olub. Cənnətlə müjdələmiş 10 nəfərdən biridir. Bütün bunlara baxmayaraq, İslam dininə olan xidmətlərinə baxmayaraq, adam Allahdan qorxurdu. Birisi gəlib ona Allahdan qorx deyəndə bu nəsiyyəti ondan Zanla, başla qəbul edirdi. Bir gün sahabilərdən biri gəlir, ona nəsiyyət edir, deyir, Yəmir Əl-Müminin, Allahdan qorxun, filan işi belə yox, belə etmək lazımdır. Çünki Rasulullah s.a.v. belə buyurmuşdur. Yadına salır onun hədisi. O, mən radiyallahu anh, dərhal qəbul edir. Deyir, Allah səndən razı olsun. Əgər siz bizi Allahla qorxutmasanız, sizdə xeyr olmazsınız. Biz də bu nəsiyyəti sizdən qəbul eləməsək, bizdə xeyr olmaz. Bu sahabə gecə namazlarında o qədər ağlayarmış ki, gözünün altında qara iz əmələ gəlib. İbn Abbas radiyalanımı deyir ki, Ömər radiyalanının gözünün altında ağlamaqdan qara izlər qalmışdı. Və hər gecə Çıxırmış rəiyyətinə baş çəkməyə, baxsın, görsün, kimin nəyə ehtiyacı var. Bir gün yenə rəiyyətinə baş çəkərkən, öz köməkçisi əsbənlən bir yerdə, gəlir bir qadına rast gəlir. Gecə vaxtı bu qadın od qalıyıb, qazan asıb odun üstündə yemək pişirilmir. Yaxınlaşında baxır ki, bu qadın yerdən taşları oğuzlayıb qazanın içində tökür. Həccüblə soruşur ki, sən neydirsən? Deyir, uşaqların alladıram, elə bilsinlər ki, onlar üçün yemək bişirirəm. Boş suyu onlara çiriləcəm. Ömər radiyallahu anh, kövrəlir, deyir, sənin yeməyi heç yoxdur ki, bir yoxdur. Allah bu xəlifənin bəlasını versin. Bizim mühtaz olduğumuzdan xədəri yoxdur. Ömər radiyallahu anh heç nə demir? Qaydır evinə, ağlaya-ağlaya bir kisə ərzat yığır və köməkçisinə deyir ki, qaldır, qoy bunu çiğnimə. Köməkçisi deyir, ya əmir əl-müminin, sən nə danışırsan? Bu kisəni mən daşıyaram. Sən ağır olar. Əmər ədələnə deyir, yəsəm. İamət mənim yükümü, günah yükümü daşıya biləcəksənmi? Qaldır qoy çeynimə, özü mü daşıyacam özü üçünə? Öz günahımı özü mü Gətirir ki, qoyur qadının yanına, özü onlarsın yemək bişirir, qadına da, uşaqlarına da o yeməkdən verir, onlar ondan razı qaldıqdan sonra çıxıb gedirir. Radiyallahu anh. Bu sahabə ömrü boyu gördüyü işlərə rəğmən, ömrünün sonundakı Əbulü ölü tərəfindən yedi dəfə xəncərlə vurulur və o yaradan da elə dünyasını dəyişir. 3 gün ölüm yatağında qalır. Ölüm yatağı deyəndə elə düşünmüyün ki, Ömər radiyallahu anh o yumşaq yataqda çarpayın üzərində idi. Xeyr, ölüm yatağı onun üçün torpağın üstündə sərilmiş həsirin üstü idi. Üç gün o həsirin üstündə qalır. Və Onun bu halını görən oğlu Abdullah, radiyallahu anhıma, gəlir, qaldırır onun başını qoyur ayağının üstünə, ki, yumşaq yerdə olsun. Ömər radiyallahu anhə oğlum, başımı qoy yerə, torpağın üstə. Deyir, niyə atasın? Qoy başını yumşaq yerdə olsun. Axı, sən ağırırsan, deyir, sənə deyirəm, qoy başımı torpağın üstə. Bəlkə Rəbbim mənim bu halımı görə, məni bağışlayan. Əgər Rəbbim məni bağışlamasa, vay mənim halıma. Üç dəfə bu sözü təkrar-təkrar deyir. Əgər Rəbbim məni bağışlamasa, vay mənim halıma. Halbuki, radiyallahu anh, sağlığındaykən cənnətlə müjdələn on nəfərdən biridir. Həmsinin qardaşlar, Osman i̇bn Affan, radiyallahu anh, misal çəkməyələr. Bu sahabi xəlifə olduğu dövrdə Çox işlər görüb. Ən çox, yəni uzun müddət xəlifə olan sahabədir. Tez-tez qəbirsanlığı ziyarət edirmiş. Çünki Peyğəmbər s.a.v-in tövsiyyəsi var, deyir ki, qəbirsanlıqları ziyarət edin. Qəbirləri ziyarət etmək, qəlbləri yumşaldır, təqvanı artırır və gözləri yaşardır. Osman radiyallahu anh tez-tez qəbirləri ziyarət edər. Dayanar, qəbirə baxar, hönkür-hönkür ağlayar. O qədər ağlayarmış ki, özündən gələrmiş. Və ondan soruşanda ki, niyə bu qədər ağlayırsan? Deyərmiş ki, bu qəbir ahirət mənzillərinin birincisidir. Qiyamət üçün insanlar qəbirdən qalxacaq, məhşərə toplanacaq, haqqı səb olunacaq, tərəzi qurulacaq. Şəfayətçilik məqamı olacaq, körpün üstündən keçəcəklər. Bütün bu mənzillərin birincisi qəbirdir. Qəbirdə sənin aqibətin necə olacaqsa, sonraki aqibətin deyilə olacaq. Hər kəs bilir ki, qəbirdə iki mələk gəlib ondan, Rəbbin kimdir, dinin nədir, Peyğəmbərin kimdir deyə soruşacaq. Lakin hər kəs bu suallara zavab verə biləcəkmi? Osman Radiyalanı bundan qorxurdu. Hər kəs bu suallara cavab verə bilməyəcək, qardaşlar. Allah s.a. deyir, Yusəbbitullah ləzina əmənu bil qavlifdə əbiti bil həyatid dunya və bil əxirə. Allah müminlərə bu həyatda da, ahirətdə də sabit sözlə, möhkəm, sabit qədəm olmağı nəsib edir. Birinci bu həyat gəlir, sonra o həyat. Bu həyatda əgər Rəbbinizin buyruqlarını yerinə yetirəcəksinizsə, Peyğəmbər s.a.v-in Sünnəsinə riayət edədirsinizsə, dini, İslam dinini layiqincə yaşayacaqsınızsa, o zaman siz o suallara cavab verə biləcəksiniz. Osman rəziyəllahından bundan qorxurdu. Qorxurdu ki, Rəbbinin və peyğəmbərlərin sallallayə və sələmin buyruqlarını tam şəkildə yerinə yetirməmiş olsun. Görün kim? Görün kim Allahdan necə qorxur? Peyğəmbər sallallayə və sələmin, deyir ki, mələklər Osmanlıdan utanır. Yeryüzündə nə qədər mələk varsa, kainətdə nə qədər mələk varsa, hamısı bu sahabədən utanır. O dərəcədə həyalır insan idi. Özünüz də bilirsiniz, həya imandandır. O dərəcədə imanını insan Allahdan görür, necə qorxurdu. Həmsinin qardaşlar, Əli ibn Əbli Talib radiyallahu anh, xütbə verdiyi zaman tez-tez eyni nəsiyyəti özdə ağlaya-ağlaya cəmatın yadına salardı. Məsiyyətinə diqqət edin, görün nə deyir? Ey müsəlmanlar, bu dünya gəldi-gedərdi, artıq çox hissəsi geridə qalmışdır. Qarşıda hər kəsi axirət gözləyir. Hər ikisinin özünə məxsus övladları var. Yəni, dünyaya könül bağlayanlar və axirətə könül bağlayanlar. Siz, ey müsəlmanlar, dünyaya könül bağlayanlardan yox, Ahirətə könül bağlayanlardan olan. Bugün bir iş görürsünüz, sorğusal olunmursunuz. Sabah isə sorğusal olunacaq, tövbə etməyə artıq gec olacaqdır. Sahabənin bu tövsiyyəsi onun Allahdan necə qorxmasına dələr edir. Halbuki, radiyallahu anhü, sağlığındaykən cənnətlə müjdələnən 10 nəfərdən biriydi. Hətta cənnətin səbirsizliklə gözlədiyi 3 nəfərdən biriydi hemsinin Salman Farisi, radiyallahu anhında misal çəkək, bu sahabənin həyatından da onun hansı çətinliklərlə gəlib Peyqəmbər sallallahu aleyhi və səllimə qoğuşmasından da hamınızın xəbəri var. Bu sahabə sağlığında ki, cənnətlə müjdənənib. Bütün buna baxmayaraq, onun bir gözəl cavabı mənə o qədər heyrətləndirdi ki, Ondan aydın olur ki, bu adam Allah'tan necə qorxur. Dikkat edin, sahabələrdən ikisi Şam şəhərindən gəlir Salman parisinin yanına və ona falan söyləyirlər. Salam söylədikdə deyirlər ki, Şamdan qardaşın Əbu Dərdadan sənə salam var, ey Rəsulullahın sahabəsi. Salman radiyallahu anh bu sözləri işitdikdə başdırıq ağlamağa. Deyir, mən hələ sahabə deyiləm. Qəribə cavab belə deyil mi? Deyir, mən hələ sahabə deyiləm. Mən sadəcə Peyqəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi sağlıqımdaykən görüb, ona iman gətirən bir müminəm. Əgər bu halımda bu dünyadan köçsəm, o zaman sahabə sahiləcəqim. Allahu akbar! Paşar üstünüz nə demək istəyir? Salman Farisi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in vəfatından sonra səhabələrdən bir qisminin mürtdət olduğunu görmüşdür. Və qorxurdu ki, Allah Subhanahu təala onların qəlblərini çevirdiyi kimi onun da qəlbini çevirə bilər. Odur şərxayin deyil. Demək istəyir ki, o vaxt arxayım olaram. O vaxt özümü səhabə sayaram ki, bu dünyadan səhabə kimi köçüm. Bu, o sahabədir ki, Rasulullah s.a.v. onu sağladandayken cənnətlə müjdələyib demişdir. Cənnət üç nəfər üçün darıxır. əl i̇bn əbn Talib, Ammar ibn Yasir və Salman Farisi. Radiyallahu anhu. Həmsinin qardaşlar, Abdurrahman ibn-i Avv, anhu da misal çəkmək olar. Abdurrahman ibn-i Avv, radiyallahu anhu, ən zəngin sahabələrdən biridir. Ölüm ayağındaykən, ölüm yatağındaykən təsəvvür edin, həmin gün oruç tutmuş. İftar vaxtı ona yemək içmək gətirirlər, ləzizlə yeməkləri qoyurlar qabağına. Avdır Ahamal İbn-i Avuf radiyallahu anh yeməklərə baxırıb başlayır ağlamağa. İftar vaxtı yeməyi görüb ağlayan heç müsəlman görmüsünüzmü? Niyə ağlayırdır? Niyəsini ondan soruşduqda deyir ki, qardaşım Musab ibn-i Ümeyr Bizim aramızda ən zənginimiz idi. Elə ki, İslam dinini qəbul etdi valideynləri və bütün qovu məqrəba ondan üst səvirdi. Hər şeyini əlindən aldılar. Özündə qovdular. Adamın cəmi bir kitəsi var idi. Heç üst qeymi, bürümcəyi yox idi və bir qılıncı var idi. Bu cür nə? Həyatını başa vurdu. Uhud döyüşündə şəhid oldu. Allah s.ə. onun və onun kimlərinin bu arəsində ayrıca ayə nazil etdi. Allah yolunda vuruşub şəhid olanlara ölüsəmə, onlar Rəbbi yanında diridirlər və Rəbbinin rüzusundan yiyib içirlər. Onlara cənnət nəsib oldu. Mən isə qorxuram, bu nimətlər bizə ancaq bu dünyada verilmiş olsun. Abdurrahman İbn Avuf ağlamağa başlayır və yeməkdən imtina edir. Yemir. Yiyə bilmir. İştahası qalmar. Halbuki bu sahabə həyatındaykən cənnətlə müjdələnən 10 nəfərdən biriydi. Ayrıca Peyqəmbər s.a.v onu müjdələyib, demişdi ki, Allah Abdurrahman İbn Avufı cənnətdəki səlsəbil bulağından içirsə. Bu cür sahabə görür nəyi düşünür. Düşünür ki, Allahın ona verdiyi o halal nimətlər bu ailədə soruq sual olunacaq, haqqı sab olunacaq. Nə zavab verəcə Allah qarşısında? Haradan qazanıq, hara xərcləyib? Necə qazanıq, necə xərcləyib? Bunun soruq sualını düşünür ölümə yaxanla. Həmsinin, Sabit ibn-i Qeyis, radiyallahu anh, arkadaşlar. bu sahabə də məhşur sahabə deyil. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem xətivi ləqəbi ilə tanınır. Yəni Resulullah sallallahu alayhi ve sellem, vermək istədikdə, Sabit ibn Qaysə dəyərdi ki, qalx onlara nəsihət elə. Çox vaxt Sabit radiyallahu Resulullah sallallahu alayhi yanında zəmanata nəsihət edər və yüksək səslə danışardı. Səsini uzaldardı. Ayə nazil olduqda Hucura surəsinin 2 ayəsi Ey iman gətirənlər, səsinizi Rasulullahın səsindən yüksəyə qaldırmayın. Yoxsa əməlləriniz pus olar. Özünüz də heç etmədən əməlləriniz pus olar. Bunu eşitdikdə sabit məyus olur. Sakit səs durur, gedir evinə, bir neçə gün evdən bayraq çıxmır. Peyğəmbər s.a.v. onun gözə dəymədiyini görəndə, sahabələrdən birini onun dağınıca göndərir. Sahaba gəlir, Baxır ki, bu bir güncə sıxılıb. Neçə gündür, yemir, içmir, rəngi, ağaq bağlı. Ağlamaqdan gözləri şişib. Deyir, səni nə olur? Deyir, mən cəhənnəm əhlindən olmuşam. Əməllərinin hamısı puçulub. Deyir, sən nə danışırsan? Deyir, axı Allah subhanətə alə ayədə deyir, səsinizi qaldırmayın. Mən də səsimi qaldırmışam. Özü də dəfələrlə Sahaba qayədir. Bunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və xəbər verir. Və uca Allah öz peyğəmbərlərinə vəhi nazil edir ki, bu sahabəni müjdələsin. Rəsulullah sallallahu əleyhi və sallam, deyir, onun yanına. Deyir ki, əksinə o cənnət əhlindəndir. Birizə Allah qorxusu adamı cənnət əhlindən etdi, qardaşlar. Nə bilirsiniz, harda siz hansısa bir günahdan çəkinib Allahdan qorxduğunuza gör Allah, siz cənnət əlinin etməyəcək. Odur ki, günahlardan çəkinin. Allahdan qorxun, qardaşlar. Əbu Dərdar radiyallahu anh deyir ki, mənim ən çox qorxduğum budur ki, qiyamət günü mənə deyilsin. Ey Əbu Dərdar, baxı, sən haqqı bilirdin. Bildiyilərinə necə əməl etimsən? Bildiyilərinizə əməl edirsinizmə, qardaşlar? Əməl etmədiyinizə görə, Allahdan qorxursunuzmu? Bağışlanma deyirsinizmi? Həmsinin bu sahaba radiyallahu ceh-ihi gözəl bir sözü deyir ki, "Əgər siz ölümdən sonra sizi nələr gözlədiyinizi bilsəydiniz, iftahla yemək yeməzdiniz, su içməzdiniz. Günün istisindən kölgələnmək üçün yer axtarmazdınız. Əksinə, bir təpənin başına qalxıb günün altında dayanıb ağlıya-ağlıya Rəbbinizdən günahlarınızın bağışlanmasını diləyərdiniz. Həmçinin Əbu Zər radiyalanxanda gözəl bir sözü var. Bu sözdən onun Allahdan necə qorxduğu bəlli olur. Beyir ki, bizim ehtiyacımızdan artıq nə pulumuz, nə miniyimiz, nə sağmal heyvanımız, nə xidmətçimiz, nə də libasımız var. Biz bütün bunlara görə haqqı zəb olunacağımızdan qorxuruz. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu gözəl sözlər eləyir ki, mənim üçün Allah qorxusundan bir damla gözündən yaş axıtmaq 1000 dinar sədaqə daha xeyirli, Daha əzizdir. bu da böyük səhabələrdəndir. Ölüm ona baş çəkməyə gəlir və gəlib ki, adam üzünü çevirib divara tərəf ömürün qurağılayır. Deyiləri ya Vəllah. Niyə ağlayırsan? Bax, Peyğəmbər sallallahu əleyhi səni müjdəli. Havuzun başında səninlə görüşəcəyini sənə vəd edir. Bir düz versin. Lakin Məhərrəsulallahu əleyhi və səlləm belə dediyi nədir? Qiyamət günü Allah insanların bir qismini, bir oğluna, digər qismini də o biri oğluna alacaq və deyəcək. Bunlar Zənnət əhlidir, bunlar da zəhənnəm əhlidir. Mən bayaqdan da onu düşünürəm ki, görəsən, mən hansı oğuzunda olanlardanım. İbn-i Əb-i deyir ki, mən 30 sahabə görmüşəm. Onların hamısı münafiqliyidən Allaha sığınırlar. Münafiq olmaqdan qorxurdular. Dikkat edin, qardaşlar. Sahabələr bircə gün bircə gün imtihan olunmadıqda otur ağlayardılar ki, görəsən, biz nə ilə düşük Allah bizi imtihana çəkmir. Axa Allah sevdiyi kimsələri imtihana çəkir. Sahabələr də qorxurdular ki, o sevgi azalmış olsun. İndikilərin ildə bir dəfə ya iki dəfə başlarına bir müzubət gəldikdə, sınağa çəkildikdə əksinə giləylənirlər ki, niyə başımıza bu iş şəhəldir? Tərqi görürsünüzmü? İndikilər qəbirsanlığa gəlir, qəbrə baxır qəlbi qorku içinə düşmür bəziləri hətta kənarda dayanıb öz biznes məsələlərini müzakirə edir bəziləri hətta qəbirsanlıqda belə deyib gülürlər vay belələrinin halına sahabələr isə başqa cürüldür əməş rəhamı Allah deyir ki biz dəfində iştirak edərkən kime başsağlığı verəcəyimizi təyin edə bilmirdik ölü hiyasını tanıya bilmirdi ki kim ha mı ahireti yada salı bağlayırdı sabit ibnane rahimehullah böyük tabiinlərdəndir enəs ibnü malik radiyallahu anh ən yaxşı ən yaxın tələbələrindəndir gözləri ağlayır ağrıyır və gəlib həkimin yanına muayine eləsə Həkim onu müayinə etdikdən etdi, sonra deyir sənin gözlərin ağlamaqdan zəifdir. Bu adam hər gecə gecə namazında ağlayır. Dərman yazır ona. Gündə bu dərmandan bir damcı hər gözünə tökərsən. Gündə 3 dəfə. Və bir də bir müddət kəray ağlamayasan ki gözlərin sağalsın. Dərmanı qayıt həkimə, iray həkim. O göz ki, Allah rizası üçün ağlamayacaq, o gözdən yaş gəlməyəcək, o gözlər mənim neymə lazım. Bu sözləri deyir, çıxır gedir. Zeyn-ül Abidin, Rahiməqullah, o da böyük tabiyinlərdəndir. Məhşud sahabə Hüseyin İbn-Əli, İbn-Əbə Talib, oğludur. Hər dəfə dəstamaq olarcən, fərqli saralarmış. Yanındakılardan biri soruşur ki, "Nə olur sənə? Niyə rəngin dəyişdi?" Deyir ki, "Əgər siz biləsəniz, mən birazdan kimin huzurunda duracağam. Sizin də rənginiz saralar." "Heç dəstamaq alanda canınıza qorxu düşübmü ki? Kimin huzurunda duracaqsınız? Kimə boyn eyəcəksiniz?" Yenə bir misal, gözəl bir misal, Həsəm-ül-Basr-ı Rahimə Allahdandır. zamanı sərin su gətirirlər ona, içməyə, suya baxır və başdırı ağlamağa. Soruşurlar, niyə ağlıyırsan? Bir Allahın bu ayəsi yadıma düşdür. Cəhənnəm sakinləri cənnət əhlini səsliyir deyəcəklər. Bizim üstümüzə bir az su və cənnət neymətlərindən tökün. Onlar ise cevabında onlara diyecekler. Allah bunları kâfirlere haram etmiştir. Görün neden korkun. Korkur ki birden cehennem ehlinden olur ve o suyu bir daha hiç vakit batmaz. Ve nihayet sonuncu misal kadınlara ait. Ebû Muhammed, rahimeullah'ın hayat yoldaşı onu her gece gece namazına uyadar ve değermiş. Qalq, əzizim, yolumuz uzaq, ərzahımız isə azdır. Əməli sayı insanların kərvanı artıq gəlib yanınızdan keçib getmişdir. Biz isə hələ də geridə qalmışaq. Qadın demək istəyir ki, etdiyimiz əməllər olduqsa azdır. Bunları artırmaq lazımdır. Öndə gedən müəminlərə gedib çatmaq lazımdır gecə nəmazına həyat yoldaşını oyadan əməli salih, mümin qadınların xoş halına Allah onların hamısından razı olsun və onlara güc, qüvvət versin. Bu nəsiyyətimizə bir hədif son verəcəyim. Dava et edilir ki, Rasulullah s.a.v. belə buyurmuşdur. Allah üçün iki damladan və iki izdən daha əziz bir şey yoxdur. Damlalar şəhidin yarasından axan qan damlaları və bir də Allah qorxusundan ağlayan möminin gözündən yaş axan yaşlar iz isə yenə şəhidin bədənində olan çapıq izləri və bir də Allah'a ibadət edən möminin bədənində qalan izlərdir. Secdə izi, ayağına düşən izlər və s. izlər. Allahdan istəyirəm ki, Allah Subhanahu taala bizlərə də o müttəqilərdən, o öndə gedən əməli salih müminlərdən olmağı nəsib eləsin. Peyğəm Əməli sallallahu aleyhi və səlləmin onun o müttəqi, Allahdan qorxan sahabələrinin yolunu tutub gedən mümin bəndələrindən isim. Bu həyətda bizə Allahı daim zikr etməyi, ona daim şükr etməyi və daim gözəl tərzdə ona ibadət etməyi nəsib eləsin. Bu həyat, bilirsiniz, hər bir mümin üçün qərib bir yerdir. Biz bu həyatda müsafirik, qərib yerdəyik. Bugün sabah bu həyatdan köçüb gedəcəyik. Mübəqqətidir bu həyat bizim üçün. Odur ki, hamımızın adından Allaha yalvarıb deyirim Allahım. Bu qərib yerdə, bu qərib dünyada olduğumuz zaman, qəbirdə tənha qalacağımız zaman, Qiyamət günü sənin huzurunda sorğu-sual olunacağımız zaman və nəhayət cəhənnəmin üstündən keçən körpünün üstündən keçəcəyimiz zaman bizə rəhmət, bizi bağışla və bizi öz mərhəmətinlə firdol sənətinin sakinlərindən edir. Subhanək Allahım, Allah, bihəmdir. Əşhəd və ələ iləhə illə ənd əstəxiruqa və ətubu iləyək.